Magyar vonatkozású levelek. A nemrégiben elhunyt dr. Balla Benedek a neves gyűjtő, a sokoldalú érdeklődéséről ismert polihisztor és feltaláló, az egész világra kiterjedő élénk levelezést folytatott. Hogy milyen széles skálán mozgott az elhunyt közéleti személy képzelete, az csak most világlott ki, amikor elkezdődött leveles ládájának módszeres feldolgozása mi itt csak néhány szemelvényt közlünk, melyek személyes vonatkozásai következtében utólag bizonyos történelmi érdekességre tettek szert. Albert Einstein Köszönöm megtisztelő érdeklődését, mely annál is inkább meghatott, hogy levelét a második világháború kellős közepén, a svéd kereszt útján sikerült egy hadban álló világ fölött az Egyesült Államokba eljuttatnia. Magamról csak annyit, hogy jól vagyok, bár, mint ön is írja, nagyon bonyolult fizikai problémák foglalkoztatnak. Abban is igaza lehet, hogy bokros teendőim közepette, némi derült és fellélegzést jelenthetne egy hosszú szőrű, pajkos kedvű, magyar magyar kutya. Csak abban kételkedem, hogy a mai körülmények között a svéd vöröskeresztnek sikerül-e majd az ebet Debrecenből ide szállítania. Hogy a kutya hím legyene, vagy nőstény? Annak elbírálását önre bízom. Jóleső gondoskodásáért hálás köszönetet mond az ön Einsteinje, Thomas Mann. Mélyen tisztelt doktor Balla! Valóban én írtam még ifjúi fővel a Varázshegy című regényt, és nagyon örülök, hogy könyvem elnyerte tetszését. Azt a fogadást azonban, melynek eldöntésére felszólított, legnagyobb sajnálatomra elvesztette. Nekem Thomas a kereszt és Mann a családnevem. Mert a németben eltérően a magyar szokásoktól ez a névhasználat helyes sorrendje. E szerint nem Mann Thomasnak, hanem Thomas Mann-nak hívnak. És ön kénytelen lesz a másfél liter Szilva Pálinkát barátjának átadni. Thomas Mann, Kilchberg am csürich Na N. A. Kedves balla doktor, köszönöm biztatósorait, és figyelmet érdemlő jó tanácsait. Sajnos a férjemet, aki fontos teendői miatt napok óta nem jár haza, és szmolnéiban tölti még az éjszakáit is, nem tudtam informálni hozzáintézet baráti sorairól. Nem tudom, jól értelmezem elevelét. Mert a tolmács, egy írni-olvasni nem jól tudó magyar hadifogói, az orosz nyelvet is csak törve beszéli. De ha nem tévedett, akkor ön Marx Károly tanahit ajánlja a férjem figyelmébe, sőt, nyomtatványként el is küldte neki Das Kapital című munkáját. Sajnos minálunk az utcai harcok miatt csak akadozva működik a posta, de ez önt ne aggassa, mert Vladimir Ilyich behatóan tanulmányozta Marx műveit. Örülök, hogy, mint írja, jóindulatú figyelemmel kíséri a Pétervári fejleményeket, és afelől is biztosíthatom, hogy férjem nem sértődős, tehát ha munkásságában hibákat vesz észre, azokat bátran megírhatja neki. Üdvözlettel Lenin helyett N. A. Krupskája. Adolf Hitlerné született Eva Braun Herballa kedves levelét a német nemzeti szocialista posta örök dicsőségére. Még itt a Reichstag pincéjében is készhez kaptam, pedig a bolsevikok már körülzárták Berlint, és az egész környék romokban hever. Önt helyesen tájékoztatták. A Führer valóban hisz a grafológiában. Én tehát az ön elemzését két légitámadás között, mert máskülönben nem halljuk egymás hangját, fölolvastam neki. Tetszéssel fogadta, amit ön, az ő aláírásából kiolvasott. Az éles észre, határozottságra, gyengédségre és emberszeretetre valló jeleket. Elégedet mosolya nyugtázta, hogy R betűjének kacskaringója valamilyen merész vállalkozásának sikerét és a szövetségesek vereségét sejteti. Őt most számos bosszúság érte, amitől a pincelevegőtől megsápasztott arca néha komor kifejezést ölt. Ezt azonban az ön okos és meggyőző levele elűzte, amiért nagyon hálás vagyok. A végső győzelem küszöbén Heil Hitler A. Gagarin Röviden, mert a rádió összeköttetést magáncélokra nem szívesen használom. 1. Nincs balla nevű komáromi születésű nagyapám. 2. Csak a start után szédültem egy kicsit. 3. Sört nem hoztam, csak vizet. 4. Üvegbe, melyet aztán parafadugóval bedugaszolok. 5. A tejfeles túrós a receptjét feleségem nevében köszönöm. Üdvözlöm a Kozmosból! Ifjú Kajetán Albert Tisztelt Uram! Családom nevében köszönöm érdeklődő sorait, de őszinte sajnálatunkra mi sem tudjuk okát adni annak, hogy utcánkat, a 21. kerületi Petőfi Sándor utcát miért keresztelték át idősebb Kajetán Albert utcának. Boldogult apám egész életében saját tehergépkocsiján, kizárólag fuvarozással foglalkozott, kétszer ítélték pénzbírságra kocsmai garázdaság címén, és egyszer dohánycsempészés miatt hosszabb javítónevelő munkára. Mindez, és ezt mi is tudjuk, nem elegendő ok arra, hogy neve megörökítessék. Mi... Apánk magának való, zárkózott, szűkszavú természetében sejtjük a magyarázatot. Lehet, hogy hallgatag óráiban olyan haladó még fordultak meg a fejében, melyek még kimondatlanul is érdemessé a halhatatlanságra. Üdvözlettel! A Kajetán család!